Sziasztok! A mai audio az azért van. Most így este, mert ma be kell számolnom arról, hogy kis ízhatott állapotban vagyok. Vannak az emberek álmai különböző ö, olyan álmok, amik tettekben fejezhetők ki, hogy Mit akarsz elérni, meg vannak ilyen kvázi természetű álmok, hogy mondjuk te, te álmod az, hogy akarsz egy házat, vagy aranyórát, vagy toronyórát lánccal. Az én egyik ilyen álmom egy motor volt, specifikusan egy motor, és egy pár éve van motorom megint, sokat ki kellett hagynom, sokszor nem, engedhetem, nem, nem engedhettem meg magamnak, Kem több motoros korszakom is volt, kezdve ott, hogy kis voltam, szerettem egy motort, szerettem volna egy motort, Összegyűjtöttem az már márkámat és azt hittem, hogy ebből majd kapok motort Németországon is kiventük és nem kaptam kulvára motort, mert állítólag elvitték a magyarok. És a végén lett belőle egy MZ, amire még jó se volt, de akkor ez volt a motor, hát nem volt egy annyira fasz a dolog, mint jó lett volna, de azért jó volt az MZ-vel motorozni. Bár persze marhában nem a vágyom teljesült, amit akartam, akkor én még sport, sportmotor buzi voltam, de aztán később, amikor Pestre kerültem, és motoros utár lettem és csöpentem a motoros körökbe, akkor aztán lett motorom. De még akkor is voltak természetesen kompromisszumok, meg az ember fejlődik, a államai változnak, és már elég régen megvolt az, amit úgy mindig szerettem volna. Annyira, hogy én tulajdonképpen építettem is motort. Pók, meglemaradtál és néz, és mi van Pók? Gyere, Pók, gyere! Pók, gyere! Na most jön? Ez ilyen hülye. Szóval, ö, annyira, annyira volt, amiről most beszélek, az az XTR 1300, amit ma megrettem, és ez annyira az álmom volt az a számaton, hogy 1995-96 magasságában, én építettem, nem 96 volt az inkább, építettem is motort, és én akkor azt hittem, hogy már ösztönösen olyan motort építettem, mint az XCR, és az XR később jelent meg, de aztán rájöttem, hogy nem, akkor a volt XCR. és én olyan motort akartam építeni, mint az XCR volt, csak nekem egy, akkor ez egy nagyon új típus volt, és nyilván nem volt új motorra a pénzem, úgyhogy én egy gsx 750 építettem át olyasmiré, mint, mint az XR, és Hát konkrétan mondjuk abban hasonlított rá, hogy sor 4-4 króm leömlő, nagy vastag a hátul, hátul nagy vastag gumi, de nem körlámpás volt, hanem kockalámpát raktam előre, de egy felépítésben az a klasszikus motor típus, de ilyen brutális motor jellegű valami volt. És egy dolgot kopintottam konkrétan az XTR-ről, az pedig az ülés. Ha az alakját nem is, de az ülésnek a mintázatát olyanra csináltattam a, egy, a 16. kerületben egy srác, aki egy ilyen szakállas motoros volt, Szilva, Szilva úgy hívják, ő volt akkor a mindenkinek az ülésgyártó a szakembere, és hát Szilva meghalt már egy pár éve sajnos, és Szilva nekem az XR1300, illetve akkor még csak 1200-as volt, sp SP-nek az ülését, amelyek ilyen speciális varrási vannak, azt kopintotta le, és így lett nekem egy metál kiképített GSX-t 750-em, aminek fölpolidoztam a villahigyait, a felnieit kurva nagy szopással, mert nem vállalt el senki, és én magam csiszoltam le a döntés miatt ilyen dorozmás alumíniumot simára, hogy aztán fúrógéppel egy kis sámli nőve fölparulízzom magamnak, ez aztán kapott egy szintert. Szóval ennyire görcsöltem, hogy legyen egy olyasai motorom, amit olyan kurvára magamének éreztem akkor és, és azóta is. És most 2012 van, nem is számolom könyhány év múlva, most megvettem, megvettem az XR1003-at, akkor és a 2002-es típus volt, aztán 99-ben kijött az 1003-as, ordenálni nagy különbség nincsen, csak annyi, hogy ezen például jobbak a fékek, ugyanaz a fék van rajta, mint a másik motorom ami egy érzést nyomhatán, de ez az egy sportmotor. Nem ez a mai pálcik a sportmotor, hanem, hanem ez az a sportmotor, ami, amit régenben Big Bike-nak hívtak, de már. Ez már nem annyira nehéz és kezelhetetlen, mint azok voltak, hanem ez egy kicsit ötvezi a mai könnyű kezelhetőséget azoknak a méretével. Ez egy nekem való sportmotor, de akkor, mikor azt vettem, mikor is két évvel, ezelőtt, hogy már lassan három, akkor, akkor még nem tudtam egy X-ért megengedni magamnak, nem is nagyon volt. Most se meg magamnak igazából, tehát majd valahol ezért kurvára vezek el, nem kell, hogy ezt most megléptem, de... Egyszerűen ez egy lehetőség volt, ami, ami adódott, ennek valószínűleg ezt az ára, hogy ez részt el kell adni. Ez szóval konkrétan ez a projekt, hogy azt eladom is helyet lesz ez. Hogy ez miért van egyébként és miért ülök sportmotorról, hiszom motorra, az, azt nem tudom, hogy elmondja be. Előbb utóbb meg biztos elmondom. Fogalmazhatnánk hogy is, hogy a, az asszonynak a kívánsága, és ebből van aki rájön, valaki nem. Ő valamiért azt gondolja, hogy én nem motorozzak olyan gyorsan, persze ezt nem bágja, hogy én amúgy sem motorozom gyorsan, mert nem egy barom vagyok, aki már akar dögleni. Tehát nem ez a motorozás, hogy mint a hülye, hanem egyszerűen van valami jó ebben, hogy az ember motorozik és kéz, de azt megfigyeltem magam, hogy én 130 120, 130 an motorozok, tehát nem ízigat, nem hogy 200-an ez az autópányán egyenesbe, mert ez egy baromság, de mindegy. Na, de az a lényeg, hogy, hogy ez a dolog most megvan, és ma a mai napon egy álmom, egy kurva nagy álmom teljesült, ami, ami persze egy ilyen anyagi jellegű, hogy is fogalmazzak vágy volt, de, de vannak ilyenek is, maja vannak ilyenek. Hozzáteszem, ha megmondanám, hogy ez mennyire került, akkor lehet, hogy felrögnétek, hogy miért dramatizálod ezt ennyire túl, de számomra ez nem azért egy nagy összeg, mert én nem élek már rosszul, nem úgy van, mint a BBTV elején volt, hogy a seggünk lyukas volt, és... CRT monitorom volt, és azon próbáltam meg videót vágni, tehát most már ahhoz képest kurva jól élek, Sőt, az átlaghoz képest is. Ha, lehet, hogy szimpatikusabb lenne megjátszani a csóringert sokak felé, hogy mert marhán tudnak azonosulni az emberre, hogy lukos a segge. Nagyon könnyen azonosulnak vele azok a srácok, akiknek anyagilag nem jó a helyzetük, de hol a picsába tartanék, hogyha ott, vagy, vagy, vagy mi, mi lenne az, e, az értelne, meg, meg mennyire lennek sikeres, ha ott tartanék, mint, mint ahol tartottam, de azért nem úgy van most se, hogy csak úgy hopp, kiverek a pénztárcámból egy, egy motort, még akkor is, hogyha ez most tulajdonképpen ez egy 12 éves motor, tehát azért messze van attól, hogy mondjuk a 2,8 milliós új árába kerüljön. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy nekem ma valami így sikerült, hogyha a mai napom az jó, még akkor is, hogyha a kis motoromat be kellett áldoznom, érte, a pufókot, az egy ilyen részbecsele ületben elérzett, de azt az nem szerettem azt a motort, ez egy kis 125-ös, arra van kitalálva, hogy érvezetesen motoroz vele, és jó, jó terepre is, tehát így ötvezé az utcai meg a terep dolgokat, terepezgettem el, amikor volt időm nyáron, az is számomra annyi, hogy csak egy poroszkálok a mezőn, de egyszerűen ez egy kurva jó dolog. És ezt egyébként meg lehet csinálni Simpsonnal is, meg Babettával is, meg bármilyen fossal is, ami az ember hozzájut. Komolyan mondom, hülye habinak hangzide, ajánlom sokaknak kipróbálásra. Amikor így nézem, hogy a vidéken megyek autópályán, és nézem, hogy vidéken vagyunk, a kör, környéken falvak, és fönnállnak a fiatalkorú gyökerek, és bazd meg a korlátnál nézik az autókat az, az autópályán, akkor elgondolkozom, hogy bazd meg, Tehát, úgy mégis, nem is az, hogy milyen életük van, hogy ez a program, hogy kimegyünk autópályát nézni, hanem azon gondolkozom el, hogy hogy lettek ennyire balfoszak. Amikor Falun általában van hely, van garázs, van gazdasági épület, akármi, ott lehet bármit csinálni. Lehet csinálni házi edzőtermet, házi húzózkodóval lehet építeni erőkereket. De itt ezekben, a, itt ezekben a, ebben a környezetben mindig van valaki, aki ügyes, aki van valami mesterember, aki megcsinálja ingyen, vagy olcsón, vagy, vagy rokon is ezért megcsinálja. Tehát kurva sok olyan dologgal lehet foglalkozni, amivel mondjuk itt Budapesten nem lehet. És igazából lehet, hogy ezt nem érzi az ember, amikor onnan jön. Lehet, hogy ezt már csak én így tudom, hogy ennyi éves vagyok most, mert 38 vagyok, tehát a kis álmom az nem 20 éves koronra teljesült, hogy mondjam, ezzel a motorral kapcsolatban se. De, de lehet, hogy nem láttam volna ezt még 20 évesen, vagy lehet, hogy nem láttam volna ezt úgy, hogyha én nem egy városban élek, és onnan tudok visszafelé nézni, idézővel visszafelé, mert én egy kisvárosba jöttem, ahonnan egy nagyon rövid időre kikerültem falura, ami egy nagyon nagy reteg szar volt tényleg, és nem, nem állítom azt, hogy én akkor láttam azt, hogy ott milyen lehetőségek vannak, és tényleg nincsenek hű, lehetőségek, hiszen nincsen pénz, meg nincs semmi, de azért vannak vannak olyan dolgok, tehát amíg a fiatal hülyegyerekek a faluban meg tudják szerezni a füvet, addig meg tudnák szerezni a félszerből a simpson is, a nagy meg tudnák szerezni hozzá az alkatrészt, hogy működjön, és el tudnának menni a határba motorozgatni, meg őkörködni, és én normálisabb programokat csinálni, el tudnának menni az erdőbe futni, húzozkodni a fát, vagy bármi, tehát lehetne ilyen hobbi dolgokat csinálni, ahelyett, hogy bazz megnézzük a való meg vedelünk a kocsmába, meg szívunk, szívjuk a füvet. Tehát van akinek, van, akinek erre van igénye. A Thunder egyébként most. És, és, és ezt a motoros témát ezt nyugodtan, mint ahogy ezt még nem tudom, mert van egy másik felvett audioblogom, ami pont erről szól a motorról, de a motor az csak egy szimbólum. Az egy a valaminek. Ami lehet bármi, nem kell, hogy motor legyen. Az én életemben a motor az, ami lehet, hogy a te életedben más lehet a horgászástól kezdve bármi. Most mondtam valami. Szóval kiosztam a thunderace illetve tegnap. Hogy ma volt? Nem, teljénap volt. Kihoztam a garázsból, mert azt már nem videttem, az én garázsom hideg. Megkaptam a Winkler garázsát és átvittem oda, és onnan kihoztam most, mert még rajta volt a A motorok egyébként azok nem tiszta a dolgok. Olyan értelem, hogy persze vannak buzik, akik mindig tiszta motorral járnak, de én nem tudom, hogy csinálják. Egy valószínűsíthető dolog van, hogy nem motoroznak vele, nem a garázsba csinosítgatják és utána kimennek a körútig, ott menek egy kört egy keréken és akkor ennyi volt a motorozás na most a motorok azok, azok redkesek, mert egyszerűen kosz van, olyan értem meg hogy ugye útpora történet, a lánc a lánc kenőanyag által seppét a szórja, mint az állat aztán a bogorok az a legsúlyosabb, tehát elő egy műanyag motoron mint a Thunder Race, mint Plexi van meg Kidomok, az bele lesz baszva ilyen Na, ez a dzsúva ez még rajta volt tavaly óta. Mert nem volt időm vele foglalkozni, úgyhogy most tegnap kihoztam, hogy most el, elviem a, a mosóba, és ott megnyomáltam a srácokkal, hogy mossák le. Ezerötért lemosták egyébként. ez egy kurva jó üzlet volt nekem, mert amit én szoptam volna vele egy napig, mi ezt nem akarom, az valami kegyetlen, és azért utána ők is bevallottak, nem szoktak motor csinálni, ez náluk most egy ilyen kísérlet volt, nem is tudták, hogy mit kérjenek, mert mondták, hogy hát, ha arányítjuk autót, akkor mégis miért, hogy ugyanannyit kérünk egy üzés, akkor legyen mondjuk a fele, mint egy autó. Ezer öt, mondom, ez kurva jó, azonnal rámondtam, már adtam is az ezer et neki, és akkor mondom, hogy de figyelj, ha sziteket érnek el, akkor nektek ez jó, akkor szívesen szólok pár ismerősön, mert ennyiért ezt kurva jó buli, és biztos, hogy egy jönnének. És akkor mondták, hogy hát azért, ha őszinték lehetnek, akkor ez annyira nem volt jó, mert hogy legalább annyit kell vele szívni, mint egy autóval, meg olyan részek vannak, ahova benyúlni, meg ugye láncot le kell takarni, nem lehet fújni ízé, a stb., bár nincsen gőzborot, hanem Na ja, mindegy, szóval mondták, hogy ez annyira nem volt jó, hát mondom, én, tudom én, hogy nem volt jó, azért nem én mostam le. Ez én egyszerű, de hát viszont nekik megvan a technológia általában, tehát ők nem szívnak annyit. Nagyon sokan egyébként, így nézem a hülyéket, bazd meg kegyetlen hallott autómosó, és van az a kézi rész. És bejön a paraszt, megöldül a 8 milliós, 10 milliós autójával, és ott nyomatja ott a, a gőzborzával, meg őt megpróbálja lemosni. És így kurvára nem érti a paraszt, hogy nem lesz jó, baz meg ronda lesz. Rajtam a retek, nedves az egész, lefújtad vízzel és nem látod hol a koszt. Nem tudod megcsinálni. Ennyi. A B verzió, hát mi volt ez pók? Megtámadta egy hondját? A B verzió, hogy viszed a gépi mosóba, 10 milliós autót, aminek a fényezését vele. Persze, ha ott két év múlva, vagy három év múlva leszorod, az egy dolog, de szerintem ezért roppant igénytelenség, amikor valakinek ennyi pénze van, akkor mi a ja, faszér nem tudja elvinni egy kézimosóba, hogy lefér igénytelen paraszt? Ezt én nem, is, nem is tudom elfogadni, de milyen lényeg az egészben, hogy ha teszem azt én otthon, kitalálom, hogy elkezdem porcivozni az autót, akkor két dolog van. Az, hogy az egész napomat elbaszom rá. Jó, valakinek ez lehető szórakozás, föl lehet úgy is fogni, de szerintem azért attól egy kicsit már száll. lehet, lehet, hogyha lenne saját műhelyem, meg kertem, meg garázsom, akkor lehet, hogy én is baszkodnék vele. De alapvetően egy nagy különbség van, és ez most teljesen más téma vonatkoztatásátok a motortól, meg az autótól, meg a takarítástól, hogy ezeknek az embereknek megvan a technológia. És ez kurva fontos, tehát egy csomó dologban ö, előfordul az, hogy a balfaszok kitalálnak valamit, hogy na majd én megcsinálok, ez be lehet. Ez lehet olyan dolog, hogy na majd én megcsinálok valami videót, ahelyett, hogy szakemberre bíznám, na majd az én programozóim ne programoznak, nem tudom mit a cégnél, mert akkor az jó lesz, ez konkrétan a tovább képzésen egy felmerő téma volt. És nálunk az típig, hogy pont ugye hogy nekünk van programozónk, de tudja, hogy fejleszteni valamit. Mekkora kurva nagy szopással jár, hiszen még a felmerülő problémákat se láthatod előre, azok közben jönnek, ha valaki már ezt megcsinálta, átment rajta, közt a technológiát meg kell venni és kész. A, nagyok, a komoly cégek mindezt csinálják, nem állnak neki szopni, mert minek. Szóval a lényeg az, ez olyan, mintha, körülbelül, mintha elromblana otthon a tévé, nem jó példa, de mindegy, és te meg akarnád javítani, mert te okos vagy. Miközben a szervizben ott van erre a technológia. Vagy az autót, te neki állsz otthon megjavítani, és a szervizben ott van erre a technológia, mert legalábbis a szeremléként tudja, hogy hogyan kell. Nem az hogy látszott egy alkatrész, halmaszt, és így nézett, hogy bazd meg ezt most hogy szedjem szét, hanem ők tudják pontosan. De és ez egy kúrva fontos dolog, hogy az életben mindig azt kell válaszni, hogy nem tehát neki barbárkodni, meg összebaszni, tudás nélkül, megész nélkül. Ó, oh, edzésre kurva jó példa. Nem megy a hülye terembe, ő majd okos. Azt se tudja milyen gyakorlatok annak mit kell lenni, de ő majd edz. Ez most pont a mi kvázi érdeklődésünkbe vagy szakmába vág. És tökéletesen látszik, hogy ebből semmi nem lesz. ott ha megkeresni egy szakembert, elmenne a edzőhöz. ott van ehhez a technológia. Sárika kapszulában ott már technológia leírva, ha most reklámozzam magamat egy kicsit. Szóval az egyik hogy az életben mindig azt érdemes választani, nem kell annyira kurvókosnak lenni. Én az autómat, hogyha retkes, már pedig szokott azon, hogy fogom beviszem a picsába az autómosóba, tudom, hogy 6000 forintba fog kerülni de megvan nekik a technológia, meg tudják csinálni. Tudják, hogy hogyan kell megcsinálni, tudják, hogy hogyan lesz tiszta, olyan tiszta, amilyen nem lenne akkor, ha én csinálnám. De lehet, hogy nem getiznek annyit a részletekkel, mint én, az egyértelmű, hiszen futószalag. Valamikor találok egy kis eldogot kosztított, és látszik, hogy basztak rá, annyira nekünk, nem nézték meg. De alapvetően megvannak a tisztítószereik, megvan a módszerük, hogy hogy csinálják, meg vannak a gépeik hozzá. Tehát miről beszélünk, nem tudok velük versenyezni. Én egész nap szopnék, porszivozgatnám, erőködnék, hogy jön a kutyaszőr. Mire egyáltalán kész lenne? de nem lenne olyan illeta, nem lenne olyan tiszta, nem nincsenek olyan vegyszereim, vagy egy valaki pénzért megvetnék, ilyesmit, és kísérletezhetnék, hogy ez most pont jó, vagy nem jó, mert mi garantálja, hogy jó, tehát erre megvannak ezek az ipari dolgok, amit ők, ők használnak, és már kitapasztaltak. És akkor utána, egy nap szopás után lenne egy olyan a aminek nincsen illata, nem olyan tiszta, viszont elboztam egy egész napot, és az idő mennél azért jelentősen drágább szerintem. Na mindegy, mielőtt még itt megállok össze-vissza kanyarogni a motoroktól a technológiákig. hiszem mennyi napra végeztünk, meg voltak a MOPS szarások is, és igazából azt kívánom nektek, hogy legyen olyan napotok, még ha be is áldoztam érte valamit, legyen olyan napotok, mint amilyen nekem ma, ahogy én ma elmegyek aludni, hogy valami, amit 1996 óta szerettem volna végre teljesült,